Tak jo. Po třetí, dobré odpoledne. Jsem rád, že tu po třetí můžu přivítat, přivítat Olgu Čedajevu, která se specializuje na dějiny ruské literatury 17. století a působí na Univerzitě letos a, a nám ten model uh, kosmismu a představí nám něco staršího právě ze 17. století, uh, což co je ovšem zároveň, jak ukáže, uh, stále aktuální. Hm. Prosím. Uh, opět bych chtěla vyjádřit uh, poděkování za pozvání a to, že já dneska Vrátit svět od kosmismu do davnějších dějin nemusí být až tak moc v konfliktu, protože dneska vám představím osobnost, která i dnes ještě pořád rezonuje a je součástí ruského kulturního dědictví. Je to autor, který navzdory tomu, že psal v 17. století, je stále čtený a stále známý. A stále je to jméno, které rezonuje i v médiích, na jméno, na které se odvolávají, jméno, které je velice často citováno. Je to autor díla které, Dá se říct jediné dílo, které doteď je skutečně čtené dílo. A pokud vezmeme to čtení jako oblast nějaké širší veřejnosti než jenom odborníky, zabývající se kulturními dějinami. Takže je to skutečně ukážu. Tak se se trošku zvyknu. Kávání zdeho vidíte a názorně zobrazeného na ikoně, protože v rozkolenici ho uctívají jako světce. Proto, mm -hmm. ne, jelikož se domnívám, Jelikož se že a, pro většinu zde přítomných a ruské schizma je tématem neznámým, tak nejdříve začnu schizmatem jako takovým. Co to bylo za schizma, k čemu došlo a proč zrovna k tomu schizmatu došlo. Jak asi víte, 17. století obecně v evropských dějinách bylo. Stoletím obrovských změn, které a celé, celé, celý evropský kontinent se zmítal a v různých válkách a různých konfliktech, ať už ideologických nebo mocenských. Nejinak tomu bylo i v Rusku a celé 17. století začalo. Za smutou, čili obdobím Nešváru, obdobím, kde se přerušila dynastie, která mimochodem Rurikovci byli jedno z nejdéle působící dynastie vůbec v Evropě. Většinou evropský kontinent neznal takhle dlouhou dynastii, která by byla v průběhu tolika století na trůnu. Dynastie se přerušila, ale nejen to. Kromě přerušení dynastie Rusko čin dal více pocitovalo svou izolaci. Když my vezmeme to, že Rusko bylo v součástí Pax ortodoxa, čili pravoslavného světa, tak mělo jeden pevný ostřední bod a tím byla Byzant, která představovala ten druhý řín. A v okamžiku, kdy Byzant spadla, tak se zrodila koncepce Moskvy, jako jakožto 3. Říma, a které nyní musí vstyčit vlajku a nést to a, a poselství pravoslaví dál a udržovat to pravoslaví a tu správnou míru. Nicméně a, toto a, symbolické Přijetí té odpovědnosti znamenalo velký zásadní problém. Na rozdíl od Byzance, Rusko mělo velmi slabou knižní kulturu, nemělo žádné univerzitní tradice a vůbec vzdělávací tradice a nemělo pevné základy, na čem by to mohlo postavit. Jedním z ústředních problémů zde byl problém jazykový. Když to Byzance kde se mluvilo přirozeně řecky a se mohla zakládat na dědictví řecké literatury, včetně antické literatury. A pak z latína, opět díky mezinárodnosti latinského jazyka mohla zakládat na širším kruhu děl. A v zásadě všechny díla, které se buď psaly latinsky nebo překladaly do latiny se okamžitě stávaly součástí tohoto kulturního pole. Tak, Rusko bylo přirozeně omezeno nutnosti překladů a tím, že díky absenci, jak jsem již říkala, školství nebo nějakého unifikovaného, centralizovaného nebo vůbec nějakého systému, tak překlady se dělaly chaoticky, sporadicky a až do 15. století neexistoval ani překlad Bible celé jako, celého textu, vlastně jako ty části se dopřekládávaly postupně. Uh, takže to byl jeden z základních problémů, s kterými Rusko se začalo potýkat již v 16. století. A uh, také uh, dalším problémem, který uh, vlastně no, to je smut obrazek smuty, uh, byla uh, celková zkáza a strata uh, jistých iluzí, protože ta myšlenka, idea, která rezonovala v 16. století, najednou se. Pokázala být jako myšlenka spochybněna, protože zdá ruskou, které se takhle zvítá ve válkách, kde se střídá na trůnu, kde se střídají na různý podvodníci, které neumí nastolit pořádek zdá, může vůbec být reprezentantem má nárok na to, být těm třetím římem či ne. Poté, co v moci přišli Romanovci, a těžké říct, nakolik Michal, eh, Román, Michal Romanov, to je, jako, byl a vlastně jako ústřední postavou, zde spíše hrála roli zejména v a roli osobnost patriarchy Pilareta, jeho oce, a, tak o, se začaly podnikat kroky k obnově. A obnově. A, Ruska je po státu, samozřejmě zde máme nějaké politické kroky, ale i k obdobě zbožnosti a obdobě duchovnosti. Jeden ze základních problémů Ruska v té době bylo to, že knih tisk byl na, na velmi slabé úrovni. Knih -tisk, počátky knih tisku v Rusku jsou velice opožděné oproti Evropě a to je polovina 16. století. A od začátku stát si přál vyhlásit monopol na ten tisk. Všechno se mělo tisknout centralizovaně. První První úkol, který stál před knihtiskáři v té době, byla, byl tisk dvou služebních knih, tak asi jednocení obřadu. Obřad vůbec nebyl sjednocen, sloužilo se různě a tím, že se vlastně se přepisovalo knihy, se přepisovaly ručně, tak samozřejmě díky tomu se mu dokázalo chybat. Takže před knih tiskáří, ať už se jedná o druhou polovinu 16. století nebo potom o obnovenou činnost, od roku 1614 byla obnovena činnost tiskárny, v Moskvě stál obrovitánský úkol a to sjednotit ty texty tak, aby skutečně byly vypovídající a aby skutečně všechny byly správně, a potom rozdistribuovat to po celém teritorium ruského impéria, které se v té době, jak se tak jistě pamatuje, celým stále rozšířovalo. Nicméně, ten, tento problém byl představoval velmi zásadní otázku, kladl zásadní otázku a to, na základě čeho se tyto texty mají opravovat. Víme, že knihy jsou chybné, jsou vadné, ale na základě čeho se ta oprava má provádět? Možností jsou následující a to celkem tři. Možnost číslo jedna, můžeme se podívat na ten nejstarší možný text, a ten by měl nejstarší dohledatelný text a ten by měl být správný. Možnost číslo dvě. Opravovat gramatické chyby. Nicméně v té době ještě uh, cirkevno gramatiky se vydávaly uh, na území uh, tehdejší řeči, uh, řeči pospolite, čili uh, Polska a tím pádem tyto gramatiky uh, budily jisté otázky, nakolik jsou správné. Dalším problémem je, že pro reprezentanta středové mentality text představoval poslání a komunikát sdělený Bohem, především, když se bavíme o posvátných textech, tím pádem gramatika jako nějaký lidský rámec vůbec nemůže sloužit jako podklad pro opravu, protože gramatika je lidský konstrukt, ale text autorem textu, zejména když se bavíme o Biblii, je Bůh, protože text je v zásadě tím komunikátem, sdělením, které Bůh lidem předkládá. A a Poslední možná odpověď to bylo kontrolovat to podle řeckého originálu. A, a opět zde vzniká otázka, jak vidíme, Byzanc přestal existovat v roku 1453 a potom otomanské impérium poté co zaútočilo na vzdělávací, zbývající vzdělávací instituce, tak veškerá vzdělávací a i knih tiskářská aktivita se přesunula do Itálie a, tisky, a tisklo se v Benátkách. Tím pádem pro ruské učence tyto knihy vzbuzovaly určité pochybnosti. Zda nejsou podrobeny latinské zkáze, nakolik jsou práve, nakolik se drží toho starého modelu a, a, a, nakolik, a nakolik vlastně jsou relevantní a odpovídají pravdě. V 40. letech 17. století se kolem carského zpovědníka, kněze Vonifatěva, se vytvořil spolek horlitelů právě z božností, kteří právě Většinou se jednalo o vzdělané lidi, kteří právě se snažili o tu opravu a zajímavé na tom na spolku bylo, že obsahovali jak mníchy učenci, tak i lajky aktivní v tom, v tom celoučinění, takže tam máme jednoho z nejvzdělanějších lidí to, to, to období Ivana na Siedku. A tak Právě naši hrdina, dnešní hrdina pro to se k tomu spolu připojil a ze začátku tam vůbec ústřední roli nehral. A v roce 1652 k moci na církevním trůnu přišel mladý, aktivní a velmi ambiciozní patriarch Nikon který se trošku ten vektor posunul, no, trošku zásadně posunul vektor opravy do právě odvolávání se na řecké knihy, na opravu podle řeckých knih. S tím, že lidi, kteří ovládali řečtinu a latinu, protože občas se to kontrolovalo i, z, i, i přes latinské texty, bylo v Rusku málo, byli povoláni nejvzdělanější lidi, kteří taky uměli crkevno-slovanský, to jinak, než z který právě byl centrem pravoslavné vzdělávnosti, ale byl v značné míře ovlivněn především jezuickými modely. A toto vyvolalo konflikt a právě toto vyvolalo obrovskou, obrovské napětí, výsledkem kterého byla právě pak schizma. A, takže začalo to jako konflikt učenců, který potom přerostl a už zachvátil i širší, jak se říkalo, lidové masy a nejednalo se pak už jenom o knihy, ale i součást obřádu, protože, jak jsem říkala, obecně vlastně Pravoslaví problém byl v tom, že a mělo mnohem méně kodifikovaných a oblasti své religiozity, ať už se jedná o dogmatiku, a nebo ať už se jedná o církevní obřad. Uh, takže... Uh... Jelikož Nikon přistoupil na orientaci na řecký obřád, který taky podlehl značným změnám mimochodem v tomto smyslu představitelé staré zbožnosti měli pravdu v tom, že skutečně původně se bylo součástí církevní praxe se křižovat dvěma prsty, nikoli třemi prsty a byl potom se to transformovalo v Byzanci, ale spousta věcí, právě to tady schematicky nazrovněno změny v obřadu, změna druhů kříže, změna druhů tiáry, změna počtu prosfor během proskomidie, součást obřádu druh, obrázku na prosfora a to všechno bylo bylo zavedeno podle řeckého vzoru. Pro dnešního člověka tyto věci působí jako jistá marginálie, protože, protože to nebylo, pro dnešního člověka bychom to nevnímali jako nějaký zásadní prvek. Nicméně pro člověka tohoto Období pro reprezentanta starší mentality. Obřad představoval základní způsob vyznání víry. Jakékoliv změny, zásahy do toho obřadu znamenaly pro ně automaticky, takže to vlastně jednalo se o semiotický konflikt, znamenaly pro ně změnu víry samotné, protože nebyl rozlíšený de facto. Signifikát a denotač. Jako to bylo v zásadě totožné. A tím pádem zásah do obřadu představoval zásah vyznání a víry samotné. A tím pádem bylo to jimi vnímáno jako něco opravdu zásadního. Jak se vyjadřil Diak Fjodor, Jáhem Fjodor, který byl jedním z těch vůči osobnosti Roskolu je připraven umírat za jediný as, čili za jedinou spojku a, která byla odstraněna právě v kredu v nové redakci kreda. Pro, takže v Roskolu probíhala v několika vlna. První vlna konfliktu to jsou 50 leta, pak následně odsouzení a anafema. V, během Velkého moskevského sněmu roku 1666, který mimochodem a, řešil dvě otázky, a to paralelně otázku rozkolu a otázku konfliktu Cáre a patriarchy Nikona, takže to nebyly jakoby dvě strany, to, že cár se stranil s jednou stranou nebo z druhou stranou, ty konflikty byly vlastně dva, protože od té tendence, kterou se snažil nastavit patriarcha Telaret, k větší kontrole církve nad státem a větší dominance církve ve společnosti, potom cár Alexej Nuchelovíč přetáhl tu Spíše přetáhl moc na svou sílu, a už ruská církev od té doby začíná ztrácet své pozice a dojde to vlastně ke svému logickému závěru za Petra Velikého během likvidace patriarchátu. Tak, snahově, jak se to bylo na levé straně a tam nový napravo, nebo na a jo, Starý je dva prsty, čili to je Ahová strana. No, no, strana, a to je ode mě leva. O te právě pro vás strana to je starý obřád, a potom je ta část. A, takže právě zde vidíte. Ne, ty a to je Surikov Bojárena Marozova a je to takový nejslavnější obraz zorňující právě tento boj. A Bojárena Marozova, a což bychom dneska mohli porovnat trošku k Michalu Chodorkovskému byla reprezentátora. Proč, proč taková docela idiotická analogie? A já se za ní omlouvám, ale v zásadě tento boj a starého, vyznávačů starého obřádu obsahovala sobě i nějaké mocenské prdky. Bojaryňa Marozova a, byla asi druhou nejbohatší ženou v celém Rusku. Když ona vyjížděla a, a, třeba na povoslužbu, tak ji doprovázely stovky služebnictva Představte si to, ona a, vlastnila obrovské rozsáhlé pozemky, čili jednalo se o a, je jeden z těch nejzákladnějších rodů a právě i to, že ona byla uvržena do žaláře a následně umučena, zemřela hlady, znamenalo absolutní dominanci státu bez, jakékoliv, bez jakéhokoliv rozlišení. Takže zde to byl vlastně tento konflikt, obsahoval v sobě i tuto složku. A proto to je vlastně jako docela. Zajímavé, takže zde vidíte tu horlitelku, která vstyčuje ty dva prsty, které reprezentují její odhodlanost za to přijít o svůj majetek, o svůj a i o svůj život. Takže, co se týče pokračování konfliktu, v 70. letech. A většina konfliktu se přesunula především na sever, kde centrem se stal Solovecký klášter. Zde právě máte znezorněné jeho šestileté odolávání cárským vojskům. Tak, ano, je to ten Solovecký klášter, který určitě znáte z děl. Už 20. století nechválně proslovil klášter, který sloužil jako taková základna pro pak rozrůstající se soustrový vlak. A právě tam měši odolávali tomu napětí a následně v různých vlnách hnutí vyznávačů starého obřadu bylo potlačováno a potom už. Uprostřed 18. století ty utlaky ustaly, jenom byly uvaleny větši daně. A následně, následně potom byly vždycky ze strany státu vedeny nějaké tendence k začlenění starého úřadu, znáčů starého úřadu, rozkolníků do církve, návracení na zpět. Například v roce 1790 taková byla taková velká iniciativa za cárání a potom byly opět jisté úplaky a následně se to rozvoňovalo až do 20. století, kde zpočátku bolševská moc nevnímala rozkolníky jako velkou hrozbu, především se bojovalo proti centralizované pravoslavné církvi, a ruské pravoslavné církvi a potom však začaly i útlaky, kterým čelili vyznavači starého obřadu, které jejich komunity byly rozprostřené především na ruském severu a pak v Sibiři. A hodně z nich emigrovalo, a o tom povím i trošku později. A, takže tam zajímavé na tom bylo to, že starou obřaci představovali nějaké jednotné hnutí pouze na svém počátku, pak už se to nějakým způsobem rozprostřelo a, a oni se rozstříštili, to je hodně podobné vlastně reformaci, že se rozstříštilo e, obrovský počet různých hnutí, kterým říkají souhlas neboli e, saglasie, a, které jsou někteří uznávají nějakou hierarchii, mají vlastní třeba biskupy a někteří neuznávají žádnou hierarchii vůbec, protože považují to, co se stalo za Nikona, to, co se stalo v, 17. Století, v prostředí 17. století za finální vzkázku, po které už není možné obnovit apoštolskou posloupnost. Takže teďka k našemu hrdinovi. A, protopop Avakum a, se narodil a, v roce a, 1620 a bohužel koronavirus pokazil plánované velké akce na jeho počest, byly je plánované velké konference, srkání a tak dále. A, On se narodil v na vesnici Grigorovo a byl třetí v generaci vesnických knězů. Jeho otec byl obělec a jeho matka byla velmi pobožná. Taková zajímavá věc, on o tom uvádí ve svém životopisu. Zemřel v roce 1682, byl upolen spolu s svými spoluvězní v Uzbursku a poté, co byl obviněn z podněcování k rebelii, což nebyl obviněn na kříbe, bylo to skutečně tak. V roce 42, čili ve věku 22-letí, stal a uřenil se v roce 17 se v 17 letech, to je docela důležité, protože jeho manželka, kterou vzal, která měla tenkrát 14 let, provází celé to jeho ústřední dílo, což je život pro to Popa a sepsaného. A je to opravdu takové první velké vyznání lásky skrze text v ruské literární proveniaci. Stal se knězem v vesnici Lopatišti, kde okamžitě začal čelit množství problémů, právě tím začíná jeho životopis. Protože on jelikož byl od začátku velmi horlivým, velmi horlivě se snažil nastolit právou zbožnost, která, která v sobě obsahovala opravdu dost silné, dost, Velké omezení, i co se týče jídla, co se týče nějaké zábavy radosti, on například tam utloukl jednoho medvěda, když přišli se veselí z do jeho vesnici, tak jednoho vyhodil a jednoho vypustil do pole a jednoho medvěda zabil. Byl velmi nekompromisní a to vyvolávalo četně konflikty a konflikty byly nejenom z vesničany, kteří občas chodili a snažili se mu dát na co si o něm myslí, ale i s nadřízenými, protože on úplně od začátku neuznával žádnou světskou moc jako a autoritu pro jakékoliv věručné a, a nebo obřádné záležitosti. To je docela důležité, protože pak se to projevilo velmi, a, a, velmi jasně v jeho komunikaci s cárem. A, několikrát utíkal, potom byl přemístěn do jiného města, a, pak v Moskvě se začlenil do spoukohodnutého zprávy zbožnosti a po a, příchodu Nikonek moci a byl uvržen do žaláře. A mimochodem, oni byli přátelé předtím, takže to, to byl dlouhý příběh. Oni byli z velmi blízkých lokalit a znali se i před přesunem do Moskvy. A byl uvržen do Andronikova kláštera. Chtěli ho pozbavit knižci, nakonec nepozbavili a vyslali na sedíš. A proč tady mám tu mapu? Tak tady ta mapa, zejména ty červené body, zhruba vyznačuje jeho cestu, která trvala dlouhých 10 let. A plus ještě tři on se vrácel během tří let do, zpátky do Moskvy. Takže vidíme, jak daleko se ten člověk dostal ve svém putování a toto putování, všechny neštěstí, které to putování provázely, velmi. A barvitě popisuje ve svém životopise. A, hlavním a postavou jeho cesty se stal vojvoda Afanasi Paškov, a, se kterým měli takový zvláštní vztah lásky nenávisti, a nenávisti, protože ten Afanasi Paškov byl krutě mučil, byl a, a on se dostal 7, 7, 72 rany knutou, což se nevím, jak, jak to vůbec mohl přežít, protože knuta je opravdu velmi a, krutý a mučící nástroj. A e, nicméně samotný Avakum poznamenal tam 6 let, jsem, e, on mě mučil, nebo, nebo já jeho, Bůh ví. Takže kdo koho mučil, to je ještě otázka takový zvláštní, e, se mězi nimi vytvořil vztah. Po návratu do Moskvy v roce 63 on vlastně opět byl opět přijat s otevřenou náručí, protože nikon byl už v nemilosti a doufal v to, že zrovna se mu podaří prosadit svoje názory. Nicméně situace se změnila a on první byl poslan na mezeň. bych to tak nějak, jako to je zhruba tady na mezeň. A pak byl vrácen zpátky do Moskvy, kde už konečně byl staven kněžství. Jeho nejbližší spolubovatelé za pravou víru byli mučeni a třeba uřízli jim jazyky, ne, on k měl velmi rád a proto byl toho ušetřen a pak následně vyslan do postoziorsku, kde on seděl celé, celou tu dobu v Zimlánce, a nebyl vypouštěn ven, takže on opět popisuje ty všechny mučení a utrpení, že neměli ani záchod, samozřejmě pochopitelně, a kde a, trávil a, od a, svůj život od roku 1967 až do své smrti v roce 82. A právě z toho pospozorsku fakt uh, jeho, a on a jeho uh, Spoluvězni vytvořili takové centrum, protože i přes veškeré přísné zákazy měli spoustu podporovateli i mezi svými strážci a bylo to korespondenční centrum, odkud se rozesílaly zprávy po celém Rusku. A v tom vězení se, sepsal své dílo, to je právě dílo, o kterém dneska hovořím, a to je život Protopopa a Vakoma, tím samým sepsaný. A život Protopopa a vakuma cirkuloval mezi na mězi mezi a část Místnavače staré víry celou dobu a bylo to jedno z ústředních děl, které bylo čtené, ale a, ruskou širší veřejnosti bylo objeveno až v 60. letech a, 19. století a bylo o tom povšimnuto. A, velmi barvitě pochválili například to Tolstoj, Turgeněv a, si ho bral na cesty, a, a, i přestože nebyl valného mínění o Avokomově jako takovém, říkal, že to byl a, omezenec a hlupák. Nicméně, jak psát, jako psal on, to by se měl učit každý. Uh, takže uh, co se týče uh, uh, dalších interpretací, byl interpretován jako první ruský anarchista, například Maximilian Pološin ho tímto způsobem interpretoval, což není úplně uh, pravda, ale jeho demokratické postoje opravdu si zaslouží uh, velkou pozornost. Uvedu několik citátů. A panem si nad všemi, své suplice carovi. Panem si nad všemi carem, si však se všemi otrokem ložím. Nebo nebe je jedno země, jedna chleba je společný, voda také. A čili a považoval sebe za stejnou autoritu a stejného a společníka carovi. Uvedu nejbarvitější příklad z jeho páté supliky. V té suplice carovi píše o tom, že se mu zdal sen, že Bůh pomíst, do něj vměstnal celou zem. A on se rozpěl jako země kvůli, je to mimochodem velmi starý trop, který přijímá z apokratické literatury. A, a, a toto celé uzavírá následujícími slovy. Vidíš samovládce, ty svobodně vládneš jedině na Ruskou zemi, a mně syn boží zasazení v temnice podrobil nebe i zemi. Ty, až půjdeš ze svého zdejšího cárstvě do věčných přibytků, vezmeš jenom rákev a rubáš. Já pak podle vašeho soudu nebudu hoden rákve ani rubáše, ale dovolá mé kosti, budou ohryzané psy a nebeskými ptáky a vláčeny po zemi. Jak dobré a milé mi to bude ležet na zemi, oděný světlem a přikrytým nebem. Nebe je moje, země je moje, světlo moje a všechno stvoření. Bůh mi to vše, vše dal, jak jsem v píše řekl. A, takže a to byl jeho obecný módus komunikace ze světskou mocností, které nepopíral její autoritu, co se týče světských záležitostí, ale rozhodně, rozhodně odmítal jakýkoliv morální imperativ. Takže Avakum v, to, v tomto smyslu představuje ústřední kámen toho konfliktu, sociálního konfliktu, který probíhal v Rusku nejenom v té oblasti kulturně semiotické, ale i v oblasti sociální, čili oblasti parity nebo dominance jedné z větvé moce. Co se týče obsahu toho jeho díla, tak lze na ně nahlížet z různých pohledů. Je to opravdu unikátní příklad, zejména z roviny jazykova. Je to skutečně první velký ruský spisovatel. Uh, přičemž spisovatel, který obhajoval to, že píše ruštinu. Ruština, jak se možná, jak možná víte, nebyla jazykem. Uh, uh, kterým se psal. To byl mluvený jazyk především. A nebo se používal, v 17. století už se používal třeba na dokumenty, na různé akty, ale knižním jazykem byla celkem noslovanština. A Vakum prvním, byl takovým prvním velkým spisovatelem, který se psal dílo čistě v ruštině s velkými citacemi ze staroslovenštině a který si to i obhájil nasledujícími slovy. Neboť miluji svůj přirozený ruský jazyk. Učenými veršiny jsem zvyklý krašlit svou řeč. Vždyť Bůh neposlouchá krásna slova, ale přeje si našich schudků. Hospodin nežádá, abychom mluvili jazykem latinským. Já se omlouvám, já jsem zapomněla překlikovat prezentaci, takže zde ho vidíte v Sibíři. Právě a uh, tak tady se stavím. hospodin nežádá, abychom mluvili jazykem latinským ani řeckým ani hebrejským, ani kterýmkoliv jiným, ale chce lásku s ostatními ctnostmi. Proto mě mám uhlazené vyřečnosti a nepohrdám svým bruským jazykem. Uh, skutečně jeho jazyk je velmi pavitý, používá tam hodně i inventiv, a to je právě se s tématem adrese. A když on čelil obrovskému, já jsem se snažila ze začátku napočítat, kolik epizodů agrese on ve svém životě popisuje a pak jsem to vzdala, protože mě už ty počty přestaly vycházet. A, takže jeho kniha je skutečně plná různých ukázků o agrese. A, a, a, násily, ale nejenom páchané na něm, což je samozřejmě prevalentní část, ale i báchané ním, jak je změněna epizoda s medvědem, nebo to, jak on třeba vlacením z někoho se snažil vyhnat běsi, nebo jakým způsobem jednal s těmi lidmi, které považoval za necnostné. Například jednu smělnici taky zavřel ve sklepě a držel je tam ohlady tři dny, aby jí přešla chuť na ne, ne, ne, ne. A, co se týče však jeho a, vztahu k násilí, tak a, v tom byl a, docela, a, v tom je docela zajímavý, že a, nepovažoval násilí za samozřejmost, a, nepovažoval ani a, za samozřejmost. A, nějaké druhé násily, které se považovaly v té, v té době za samozřejmost, například domácí násily. popisuje epizodu, jak rozmrzeli po nějakých sporech, přišel domů, kde se pohádala jeho manželka s vdovou Petinou, která u nich tenkrát přebývala a stalo se sledující. Oběma jsem jim natloukal a vyhuboval. Nicméně to vysvětloval působení pesa, a následně prosil uh, svou manželku o odpuštění a dokonce požádal všechny přítomné aby mu zasadí uh, pět ran byčem a kdo to odmítne, tak uh, říkal, ať se, mno, uh, se mnou nepředbýval v království neviskem. Uh, takže uh, jak jsem si již uh, zmiňovala, tak uh, svou ženu opravdu uh, velmi silně miloval. Co se týče uh, jeho postoje vůči agrese a nenávisti zde lze říci následující Násilí jako druh utrpení vítal, protože pro něho to bylo důkazem jeho blízkosti k pravdy. Je to svým způsobem jistý druh mazechismus samozřejmě, ale pro něho to, že on trpěl tolika různými Nespravedlnost mi znamenalo právě potvrzení toho, že je skutečně zastancem té pravdy. Nicméně zajímavé na tom je, že nepodporoval násily pachane na ostatních stejnými lidmi, které páchaly násily na něm. Takže psal cárovi např. v prvnici štuplice, aby omezil činnost Afanasie Paškova, toho svého učitele. Ale ne proto, že on pachal násily na něm, ale protože může být nebezpečný pro ostatní a může pachat násilí na jiných. Uh, další věc, uh, podporoval to, co uh, se bohužel rozmohlo, taková velká tragédie té době a to je sebeupálení, které se konalo o velkých počtech, dokonce měl o tom dokonalý přehled, kde kdo se k tomu činu od, odvážil. Nicméně sebe uh, nepovažoval uh, za toho, Který by to měl spáchat, z toho důvodu, že on měl vytrvat až do konce, aby právě hlásal tu víru a podporoval všechny ostatní. Zajímavé je, že jedním z forem odporu násilí pro něho byl humor, který taky je takovým zajímavým prvkem, který se objevoval. V velmi vzácně a ruská, a ruská literatura do té doby vůbec žádný humor ne, neobsahuje. A takovou názornou ilustraci toho jeho postoje, je taková docela humorná scéna, která je taky hodně citována a známa, je o tom, jak když se prodili někde a trpěli tak a jeho proto to pořád, pořád padala a padala, tak říká mu, dlouho ještě proto to popa budeme snášet tyhle trampoty a já na to odpovídám do samé smrti Markovno. A Ona s povzdechem odpověděla dobrá pro Petroviči, tak ještě po klušem. Právě to po klušem a, je, jsou ty a, umorné prvky, které a, mi naplňuje celé své dílo. Co se týče pravdy, pro něho existovala pravda jenom a absolutní, jenom ta, kterou... Na, na, na, na, kterou vlastně v sobě reprezentuje Bůh. Bůh pro něj má, a to citoval z Dionysia Arefragity, jsou čtyři a, jména, a to jisoucí, světlo, pravda a život. A právě pravda je součástí Boha jako, jako takového, jakékoliv odpadnutí od pravdy, tím pádem znamená odpadnutím a, od Boha. A pro a, pravdu a, byl ochoten snášet ty trampoty až do samé smrti a až do svého skonání. A, tak. Zde ještě jeden z obraz, jsem vám chtěla ukázat, který reprezentuje už jiného rozkolníka, kteří tak trošku se chytili, a lakumova poslání. A to je Nikita Pustosvát a to je obraz Perova z 80. let který, protože tyto konflikty, jak již jsem říkala, pokračovaly. V Skolníci v ruské společnosti se uchytili velmi zvláštním způsobem. Díka to překliknu, protože po co ty restrikce ustály díky své Velmi strohé morálce a, a takové nastavené právní čistotě, právě z nich se stala velmi uh, viditelná a velmi důležitá součást ruského, uh, ruské společnosti již v, uh, v 19. století. Byli to průmyslníci, byli to mecenáši, byli to uh, nejbohatší lidi uh, v celém Rusku, zde právě jsou Borozovovi, uh, kteří i uh, přestože uh, vlastně jako ten rod, který je nějakým způsobem spojen s těmi morozovými od bojárení a kteří dokázali a majetek jim byl zabaven, ale pak vznikl nový rod, který už byl majitelem především textilných podniku textilních fabrik. Zde vidíte mecenáše Triťakovského, kterému vděčíme Triťakovskou galerii. Byli to investoři, kteří podporovali nemocnice a byla to velmi zásadní část pruské společnosti, čímž to opět připomíná protestantskou morálku. Zajímavé je, že v dnešní době vyznavače starého obřadu najdete téměř všude po celém světě, tady máte směrovku, kterou najdete v Brazílii na koluňa Rusa, to je velká osada, kde bydli právě vyznavače starého obřadu. V uh, Avakum uh, Avakuma skutečně lze považovat za symbol epochy, v jehož osobnosti se uh, středověk s, uh, s střetl s novověkem a v jehož vlastní osobnosti jeho postoje byly konfrontované jeho vlastními činy. Na jednu stranu on se vázal na tradice a na starý obřad, na druhou stranu byl právě největším reformatorem a novátorem v rovině jazykové, v rovině umělecké a v rovině právě svého konání. A jeho rozměr jakožto osobnosti přesahuje i rámec jeho jednotlivého života. Jeho život se stal svým způsobem veřejnou akci, v čemž ho lze porovnat s dnešními ruskými akcionisty, kteří se na něj taky rádi odvolávají. Je to kontroverzní obránce tradic, který zároveň se snažil reformovat realitu. A je to osobnost, který svobodu postavil na jinou novou interpretační úroveň a kladl důraz na svobodu vyznání a na osobnost jedince, která přesahovala hranice jakýchkoliv limitací, ať už společenských nebo náboženských. Děkuji vám za pozornost. Děkuji ti, Olko, velmi poutavé a už se hlasí uh, většiný demonet. Ne. Děkuji za, za zajímavou přednášku na vás ne na ten tvůj závěr, takže já jsi ho charakterizovala vlastně v závěru, tak mě to trochu připomínalo HUSa, nejsou ne, ne, ne možnosti, že by třeba o něm věděl, znal ho nebo že jsou to jenom nějaký vnější podobnosti? Nejsou. Nejsou žádné možnosti, Ten, ta podobnost tam je a je opravdu zásadní, nicméně jsou tam i velmi zásadní rozdíly. A Avakum měl velmi nepřátelský postoj vůči učenosti a vůči vědění jako takovému. Pro něho pravda, především a hledání té pravdy, vycházelo z jeho konání a vycházelo z té praxe nikoli z studia. Což samozřejmě oproti Husovi představuje opravdu zásadní rozdíl. Já přečtu, jestli můžu, protože mám tady spoustu citací, které jsem si pečlivě vypsávala a které nemůžu vměstnat. Přednášky. Bohužel český překlad nemůže předat celkou, celou škálu barvitosti jeho jazyka, protože on tam střídá roviny vysoké a nízké a občas dochází i ke komickým efektům. Nicméně, jeho hlavní postoj u učenosti. Vedátoři, astrologové, vystopravci poznali Boha vnější chytrosti. Neuctivali a neuslavovali ho jako Boha, ale usilovali připodobnit se Bohu svým rozumováním. Začali se svým jako už první šejdejšní mrod a po něm násilník a cezoloční Zeus, vidíme tady jeho nevzdělanost, protože on se, uh Dia směšoval s žijící postavou. A, a jak Hermes a svudnice Artemis, pozor, oplatil si z Afrodite, a, jako o tom svědčí chronograf a všechny kroniky. Po nich pak přišli Platon a Pythagoras, Aristoteles a Diogenes, Hippokrates a Galénus, a všichni byli moudří a dostali se do pekla. Osobně. <laughs> O sobě řekl následující. jeho sebekritika je opravdu obdivuhodná a jeho sebereflexe taky. Nejsem ani řečník, ani filozof. Ve školských náukách jsem necvičený. Člověk jsem prostý a velmi zatížený nevědomosti. Takže ta podobnost, abych to zhrnula, ona spíš je v té rovině mm, nějaké... Uh, jsou tam paralely a které samozřejmě opět přesahují rámec života toho jednotlivce, ale které spíš symbolizují jisté procesy, kterými ta společnost uh, prokázala, a oni se stali z okolností vyjadřovateli těchto procesů. Děkuji. Já jsem se chtěl doptat um, k tomu, proč tedy vlastně došlo ke změně toho obřadu, jestli to tedy souvisí s těmi překlady a chybami. A změny dobrá otázka, omlouvám se za to, že jsem se to nezměnila. A jelikož se sjednocovalo podle řeckých originálů, tak pak logicky přišla i otázka toho, že se má sjednotit i obřad. Zajména proto, že ruská církev se zapojila v té době do hry o dominanci a té dominanci nemohla dosáhnout v případě, kdyby se lišila, aby byla považována za světačnickou. V té době patriarchové, ať už konstantinopolské, Alexandrijský a Jeruzalem a další, byli finančně závislí, nicméně na Moskevském patriarchátu, především na Carovi, jako takovém, byl hlavní donátor. Nicméně pořád měli návrh v těch dogmatických otázkách a byli přivolováni právě jako absolutní porodci do třeba právě těch koncilů, které probíhaly v 50. a 60. letech, zejména velkých koncil v velký roku 66. Takže proto došlo k změně obřadu, protože to se sjednocovalo odnotového Děkuji. Stručně určité dotazy, jisté pokusy o reform, reforma. je silné slovo, ale o určité zlepšení vzdělávnosti když v tom docházelo už počátkem 16. století. Myslím, že tam to jaká hereze židovská. Z... On je, že tam také tam působil nějaký Max řecký, řecký mix, který uh, byla zkušenosti rekti. ze Savonaraová a, dráž? Znali, a... se, znali se osobně. Uh, Maximus, uh, Maximus, uh, Maximus Řech, oni se znali osobně, uh, protože studoval v Padově a se Savonaraovou právě tenhle jeho smrt byla uh, obrovském uh, traumatem. Uh, ano, nicméně uh, Maximus... A bylo to podíleno, zůstalo něco potom. To zůstalo samozřejmě jako v tom, že vůbec Maxim, Maximus Rajk Maxim byl prvním, kdo se aktivně podílel, aktivně se angažoval na opravách knih který upozorňoval neexistující problém o tom, že ty uh, knihy obsahuje čet množství chyb a začal redaktorskou práci. Pak v Rusku byl usouzen taky jako Těch tak, samozřejmě, jak jinak to by mohlo dopadnout, a, nicméně právě jeho poselství bylo uh, zanekáno. a například, když v Rusku uh, v 40. letech vycházela uh, gramatika Meletie Smotrického, což byl uh, opět reprezentant Kieva, na které se uh, nahlíželo s podezřením, tak uh, ta jeho gramatika byla uh, vytištěna bez uvedení autora a s předmluvou od Maxima Řeka jako důkaz uh, autenticity a jako důkaz uh, relevance toho textu. Takže to zase rozhodně zůstalo a potom moskečti uh, opraváři, uh, jim se tak říkalo, ne, jako, ne editoři, ale opraváři, uh, tak pokračovali uh, i uh, s odvolaním na ně. A ještě bych, uh, aktor... To no, jsou takové dvě e, připomínky, tady je důležitá v vlastně těch reformách a poznesení Ruské církve role Kieva, Mohylovy mogil, mm -hmm. akademie a role církve vzdělnosti, můžu říct Ukrajinské církve, nebo ta otázka, otázka Ukrajiny a ty kulturní tam. E, Napětí, to napětí rusko-ukrajinské vychází s téměří, protože ta reforma byla taky motivována snahou o dobytí, o svobození, sjednocení to politické UK, Ukrajiny. Určitě, určitě to hralo docela uh, závažnou roli a navíc, jak jsem si již zmínila, jako to bylo takové dvousečné na straně, stranu, Kiev představoval jediný centrum uh, v té době, jediné opravdové centrum slavné vzdělanosti. Na druhou stranu, ta důvěra v ten centrum ze strany uh, Moskvy byla uh, docela nízká, takže uh, tím pádem vlastně jako i to, že... A tam jako ne, neexistoval nějaký jednotný postoj, ale a potom to, že cár se přiklonil právě na stranu Kievanu, a tak bylo a jednak pragmatickým a jednak i symbolickým gestem. A poslední poznámka, v této době v 60. letech se také poprvé objevuje politická nebo kulturní relevance konceptu slovanství. To bylo onen já se kam Julius Křižaní nebo Jocokov, který taktéž působil v, v Moskvě mh. a to, jako součást určitýchto ducha těchto reform se, a to pak nějak zůstávalo v ruské kultuře, občas se to objevilo silněji, slaběji, ale potom to. Jsou ty které v datát, to jsou jo, tam tyto věci by opadly do zapomenutí, protože když přišel Petr, tak tam se na žádné slovenství přestalo hrát. Petr natolik chtěl začlenit se do toho západního světa, že pro něho jakákoliv otázka slovanství nebyla relevantní k otázce slovanství vlastně jako první opatrné náznaky nějakého návratu jsou za Kateřiny, ale velmi takové jako ještě nevřejmě silné, ale samozřejmě pak ta otázka začne rozhodovat až ve století 19. Díky. Pak ještě se tam někdo hlásil. Já jsem měl jeden dotaz, jenom krátký, jestli je možný sprnovat, jestli jsem pochopil toho těch skloníků, kde pokračuje, v súčasně době jsou nějaké skupiny. Káře charakterizovat jejich jak, názory na spektru liberálů konzovatní případně jak se vy, konkrétně vymezují. To je učit. skvělá otázka, no. protože je to uh, otázka problematická, trošku jako která byla na jedné straně. Právě ty rozkolníci průmyslníci, které jsem ukazoval, oni podporovali bolševiky finančně ještě před revoluci. A, protože, a proč to dělali? Protože bojovali proti státní moci. Takže tím, že tam byly nějaké omezení, takže tím pádem pro ně to bylo jako taková část toho boje. Nicméně právě na druhé straně, tím, že oni hodně dbají na svou samostatnost, takže pro nějaký jakýkoliv komunismus nepřichází k úvahu. například je velký obliv rozkolníků staroobraců z Bolivie, protože právě ty sociální tendence a levičátka... Jako, nebo nevyčácké ne, to špatné slovo, se oblovám, ale realizující možná tendence, které tam jsou a pro ně představují existenční hrozbu. Dokonce v současné době se stěhuje, existuje program do, do Ruska, a, ale ne protože že považují Rusko za nějakou svoji vlast, nebo něco tam, jako ty patriotické tendence už nehrají žádnou roli, ale protože právě Rusko je jakožto jako kapitalistický stát všem vždy, a umožňuje jim tu autonomii, po které, po které vlastně nějakým způsobem patrají. A přitom, že v rámci jejich komunity jako takové, tak ty sociální tendence jsou, ale oni zakládají na své izolaci a především izolaci i finanční. A takže pro ně ta integrace jakokoliv levicovou společnost je vlastně nemožná. Takže to je takové dvojsečné a není v tom nějaká jednoznačná odpověď, protože v rámci sebe, v rámci své komunity tak jsou spíš na levo, ale v rámci svého postoje ke státu a jeho instituci tak já bych je spíš považovala za libertariány. Tak bych se zeptat, tyhle kolonisté jsou teda v Bolívi a ještě v některých dalších státech? To, to, to máte všude, všude, to máte Kanadu, tam je hodně, to máte Brazílii, tam je tam jako jsou obrovské, vlastně obrovské plochy půdy, taková silná na farmářská část. A je jako napříč celou Jižní Amerikou jsou, samozřejmě v Venezuela, už ne, <laughs> tak, <laughs> moc, moc jich nebude. Ve státech samozřejmě je jich docela hodně, a, takže a, tím, že oni především jako, a, ty komodity se profilují jako zemědělce, takže to jsou spíše ty země, které a, představují možnosti z a, a letiska. Opravdu toho nepůjde, ale najdeme je jinde. Tak, já jsem se chtěl jenom zeptat, kolik procent populace vlastně dokázalo zdorovat během těch EPS a tak dále. Třeba bylo 5% těch starovědeců z té ruské populace. To je jako strašně těžká otázka, protože na to jako neexistuje, to jako region na regionu. A občas je to těžké určit, proti čemu vlastně byl vzduch, protože obecně 17. století se říkalo rebelské století, a tam stále vznikaly různé vlny odporu ale bylo to docela početná skupená. Jako to, jako, po, no to, to, to, no to potom to se odhadovalo, tam byly nějaké velmi vysoké počty na několik milionů, ale jako, o, milion milionů. Milionů starověrců v rámci předrevolučního Ruska. Teďka samozřejmě ty čísla se pohybují někde úplně jinde, to jako jsou možná nějakých pár stovek tisíc tam najdeme, ale jako rozhodně ne, tak velké počet Ale A i když jako se říká, že v současné době to roste, v současné době je zaznamená růst. Pak tam byl Ondřej, já jsem se chtěla zeptat, jak se bylo o těch, O tom, že jsou vlastně velice izolovaní zemědělci, převážně uzavření, teď mě napadlo, lze to srovnat třeba s některými náboženskými komunitami, které vycházejí z přesunutí na západě. Konkrétně mě napadají například a ale spíš na základě těch vnějších znaků, toho, že prostě jsou hodně. Ta, ta podobnost tam je a jako opravdu je to. Protože mají třeba i. Uh, oni ale se proti těchto to je používání techniky. Ale technika může se používat pouze účelně. Oni nebudou mít televizi, oni se nebudou dívat na televizi, nicméně budou mít nejmodernější satelitní přístroje pro kontrolu stát pro kontrolu dobytka, nebo jo, takže jako oni vůbec jako pro ně technologie, když je používá na účelně, tak ano s tím naprosto souhlasím, vůbec nemají problém to používat, ale uh, technologie jako prostředek pro zábavu ne. Já bych navázal na tu bolestivou otázku a na to co si vytála předtím. Jak říkal, že odchází do Ruska, ale přece to současně Rusko je do, do značné tím, že dochází k poměrně úzké alianci mezi státem a oficiální pravoslavnou církví, že si myslím, že tady toto spojenectví asi neotvírá moc prostoru pro nějaký alternativní... A proto ten odchod je vlastně pouze v těch regionech, kde je to znovuze. Jako z Bolivie, tam se přesunula k určitnější určitější skupina, ale ti, co jsou v Brazílii to jsou jenom jednotky. Přestože Primorský kraj pro ně otevřel speciální program, tak oni se do toho nějak moc nehrnou a říkají, no, tak jako se uvidí. Eh, možná ani se necítí tak ohrožení tou alianci eh, Ruská pravoslavní cirkvě proto, eh, že ta aliance je tam především finanční, ale nikoli eh, věroučné nebo tak, jako to jsou všechno jen proklamace a tam rozhodně nemůžeme, eh, protože jako, opět současné Rusko je stát, jako Skutečně v rámci to je uh, multi náboženský stát. A uh, ta státní moc nemůže si dovolit uh, k té pravoslavné církve uh, se uh, napoutat, nebo na něj se napoutat až moc, aby potom neměli problém například s muslimy, což je jako, samozřejmě jako ta druhá nejpočetnější skupina, a která je v mnohem hlasitější, šťastnější, než je to konce konce konce taková otázka balancování, možná proto je taková, jako finanční je to strašný, jako na korekci jsou to struktury provázané, ale um, tam spíš dochází k nějakým obecným proklamacím jako typu tradiční hodnoty a něco, ale uh, zejména posledních 10 let ukazuje, že ty obavy, které na, uh, právě v nul letech vznikaly to, že z nás za bude jako na podzemský stát, že se rozhodně nemají základ. a já bych se závěrem zeptal na ten překlad. A, překlad a, zrovna pochází z slovenské provincie, to je panu Zlatýlek, který byl a, od v 70. letech. A, je to překlad, a, na jedno stranu velmi zdařilý, a na druhou stranu a usahuje nejenom to hlavní střední dílo život pro to poplávakům jim sepsaný, ale i uh, ulivky z jiných spisů, včetně právě těch subliv, uh, které jsem citovala. Uh, nicméně bohužel, co tam ten překlad nemůže vyjádřit, to je právě to bilancování vakuma mezi extrémně vznešeným stylem a extrémním hovorovém jako to bohužel dotržet není. Já vám přečtu jako takovou jenom kratičkou citaci pohledně je jeho verbální agrese, mimochodem verbální agrese je plně jenom vůči svinsovkům nebo oponentům ze strany Nikona, ale i vůči těm se k nesouhlasil řád vyznávačů starého obřadu. Takže píše ďakuj Fedorovi. Si posedlý, jsi hlupák, a ty z synů, praší pse pse, ubohý hlupáků. A v ruštině stejná pasáž zní ještě silnější. a toto bohužel česká, český jazyk není schopen a až tak moc vyjadřit. Tak, já bych se navázal na svojí dotáctě, to že toto zase připomíná Lutera, než Lusa. <laughs> tak ty srovnání taky jsou. Ještě něco máte? Ne, jsem si mu chtěla zeptat, jestli byste něco v ruštině, tam máte něco které té ruštině, jak chypli ten kontrast? No, tak já, já nevím, jako to, to asi teďka nebudu dohledávat, přesto jako listovat. Už to, ale u sebe nemám ten, ten originál, abych... Jo, ale to sloveso na B, které určitě všichni znáte jako takovou střední ruské invektiv, tak tam se objevuje v tom textu opravdu frekventování. Občas právě proto za ještě socialismu některé vydání umývaly i problém, i když to byly třeba komentované vydání, ale museli zatečkávat některé lexéry. To je